Allahu ayyuhum bani ket Ibrahim Abdullahan, wa Innahu Allah taala Taurohu alainna ila diri. Jadi kata nafkah waktu terakhir dan azamun yakani mutani jadi wadah di itu kita sudah penuh mari kita pula betul kembali ada segala apa apa yang orang Asal ilmu tak kena aib tak akur nak. Jadi maknanya dengan kata begini kita dapat istilah tu. Ani ilmu diambil di makcana tu dia kami mampu kaum berbahasa Jawa baju darat, berbahasa Jawa baju darat memang bintang. Dan yang tepat jawab sini ni Maksudnya tu Aku lula sya Maksudnya jawab sini ni Aku lula Itu jawab Bagi ammal ma'ud Adhatu al-ilmu Ila'adhu Itu Yang dia kami mampu kaw Bagi tahu yang makul Itu berarti dari hadap kata dia Wa da'adhu Ammal da'adhu Adapun Kamu bilang daripada itu Apa-apa Kekauan -apa yang ada dia Di dalam dunia ini Daripada sesuatu Masjawabnya Maka aku mahu berkata Aku nak Pada kau Aku ni ya, kaya Dapat pun Al-Ilim Bermelakahu Di haklun diri ini dengan asas, dengan segala pokok agama Itu Muhad Khamun Dia wajibkan Itu ha, yang aku, aku nak kata Maknu kalau misalnya aku, Jadi selepas daripada Aku mulai Lepas pada aku berkelawat Salam doa semoga Allah menurunkan salam dan rahmanya di atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ke atas para redohnya, segala sahabatnya dan segala orang dengan atas agama itu, jadi ahumanya, tali ilmu, aku, aku, aku, maka aku lula tak ada kemas kini maupun untuk daripada calon tanah. Maka fir'aun nak fikir ibarat kebah aku yang kami tepi tadi. Sebab apa dia kafir gitu? Qal 'ilmu taqdi dengan aifa aku lulaka. Jadi power hak benarnya masuk di atas aku lulaka satu bukan masuk dalam sisi mata. Qul bidda sai Ayatlah terhadap lihat tu. Nah, udara dulu Li'an nani Sema'ilak pada suatu yang nambut Aku nah, juga katanya lah. Wa'in manakad Ternahu Dizalika Dan semuanya Kamu tersurkan Akan salamkan Nahku Dizalika Dengan begitu Mana? Kami kata, saya aku nulaja. Maksudnya kata saya ilmu diaklifkan. Kami tak sih kata, saya nulaja Allahumma ridhmi. Sebab apa kami tak sih itu? Li kata, atau kata ilmu itu, Inna bagi waktu yang maqbuk. Katanya nama tu, wa inna ma basarnahu bila lagi. Dan sesungguhnya kami takut akannya ada calon-musamlah tu begitu Dengan kami kata tak aku dah cari, kami takut gitu sebab apa Di anna kawmallain ni di asli tu ni Ibarat dulu Kerana keadaan kata tahu Dengan asas ujama Tahu dengan pokok ummi ujama Makhassanam itu khabar nah, caw. Makhassanam itu khabar caw. Sebab dia adalah sama merotak ke isu masak ke khabar bila maksa itu berotak kepada isu cawna al-ilm yang dikira ini Makhassanam khabar caw. Khabar anda apa lagi? Deh. Lianna cawna al-ilm diaklibi kerana bahawa tak ada etahu dengan pokok ugmoh muhaskanan kata kata wajib, tak ada etahu itu wajib itu ialah amrun atau keberanah. Tak ada etahu apakah ugmoh wajib itu ialah keyakinan yang mesti oleh amrun mencapai fungsi Itu ialah kuasa keyakinan mesti pada dirinya diri amr dia saya begitu dia saya begitu ah, tahu apa agama mesti dia tak tahu di dalam desa sokmo ah, ah jadi apa tidak dapat segala ilmu Faridat dengar sebab suka cari akat ilmu jadi serbu sebab apa sebab kena tahu tu mesti tak nak tahu sendiri boleh tak tak boleh ah kena ada, oh ya tumbuh aja. Tahu tumbuh aja ada tak? Kalinya kita tak ada jauh, nah, jauh, jauh. Ah, jauh. Ah, tak tu orang lagi. Ah, semakin kayu. Ah, bakti pada kayu itu aja. Kena tanggung bagi nak dapat cahuru semua hari, nak hari itu aja. Banyak banyak kayu betul bolak bolak, buluh buluh nak cari ulirnya. Ada banyak kata tumbuh ulirnya menuntut hmm, ini saya ya. ha, ha, ada adik bagaimana? kata-kata pun kita tak cari di kawih juga di kawih ada anak yang di kawih di kawih juga ini pun tak ada orang yang nak wajah juga di kawih ini kawih asal dia di kawih dulu kawih ayah tinggal agak kenapa? Tengah, tengah, tengah wajib atas kita tengah wajib kalau kita wajib tengah Ambon motahat utung tu makhluk Itu percayaan yang makhluk Pada diri-nadiri sekarang Tak iwas Wodhida syai-ungkid dunia Amla Ini tak ni Tak ni dapat Kehadapan tahu Percayaan yang makhluk Ialah caya yang mati pada bulan lima. Kamu ada di baca waktu, Sama ada ada waktu di dalam dunia atau tidak? Caya nak jauh ya, gitu. Nah, ada kami caya caya tunggu pada tanggal anda ambil hari baru, lah. Malahu tahap fungsi masih ambil. Bagi ambiknya tunggu. Kamu ada waktu yang setiap hari waktu tak itu tidak caya. itu tu buntu tunggu. Barang-barang nama Allah taala ti ada. Apa amr yang mutahakkikun? Allah taala ti ada. Nah, saya ni begitu sungguh. Karena ada ayat dalam al tak saya ada dulu. Kata amr yang mutahakkikun di sini. Tapi kita saya ada. Kata dia orang tu, saya hadir nak datang. Oleh itu, tapi ha itu ada saya tak saya yang tak dulu, saya tak saya dah ada tu, amr yang mutahakkikun di sini. Ha itu Lani bala atas ni punya mengatakan dak dak dia gitu Amrun Hafitoh. Ha ada. Maka Rasulullah sama ada yang kata dia tak wajib ada dia Amrun Hafitoh di mati. Ha ni yang dia. kata tengah kita ni hadis. Ah dia tu sama Amrun mehati tu di mati. Kalau kita tahu itu zaman apa kata wajib dia berbahaya, saya juga Andung muka hati-tung-tung Tak kialah, dia juga Yang tiba-tiba, anda dia ada, tak kialah Abda Allah, tak ada Allah, tak, tak kialah Dia menyaga, tak ada, tak ada, tak kialah dia, abun Habis hati-tung, beri-i, nanti Ada yuji, itu dulu Satu tepat yang nak benar-benar kan? Kita boleh, kita cakap pula Karena orang saya luar umum Kita boleh, kita boleh pula Mana dalam Tahu dan itu ujangan itu wajib keadaan tahu dalam yang maksi pada diri bila begitu, kalau yang cikgu tak pernah, dah begitu dah, masa tiba seolah, jauh menjadi asam saunan ilmu di asli dunia hatamanku nak menjadikan keadaan tahu Atau agama wajib itu. Nak menjadinya Atau jawab Bacar Maksud ujah Maksud ujah yang kedua So tu maksud ujah selama Menjadik ujah Jadi itulah yang kami Pasti gitu Nak kesal Atau barat juga tak ulu tu An-na-ba'di Karena makna Yang ma'yakum Kau Kau jadi mama ada cara, yatung tak ada cara, mama ada jawah kita mengaji di hujung jalan jauh tengah ah kelip kano nak panggil salam ke malapah ah malapah saja tak ada lagi kena berputin rasa bauan kata putih tak ada lagi kena musik kena bilutin ah ha, kalau duduk belakang tidak Sisi muktabah-kata hari itu dah Tidak-tidak kalau dimasuk ada syarat Mungkin masuk perkataan jika Masuk perkataan kalau Masuk perkataan bila-bila Masuk perkataan mana salah Tak-tak salah ada ada syarat semua tu Apa saja ada syarat bila dimasuk Tak impilah perkataan tu meletak kenapa ijara ada raya. Apa betulnya guna mahu anak tu? Ah, tak mungkin itu perkara mengenai berizin ke bank legal. Tak ikutlah tak ada majawat dia. Kalau bangun bas nak saya aku pun turut bangun bersama. Ah baiklah. Oh, ha kita tak bangun sampai ambil tak luk, mana tak luk. Kalau mu dalam ke rumah mu, ya dah dekat adi. Pasukan kalau Muntar tolak. Ah, Haa. Tak boleh tolak. Tak yakin selalu. Itu bila? Ya lah. lah, itu datang. Ya lah. lah, lah, Haa. Ah, dia dah kira-kira bini dia. Lama-lama dia dah sakit kalau kelip rumah. Haa. Bisyarak. Haa. Dia pergi, pergi, pergi. Haa. Haa. Mari sini pula. Kalau begitu. Haa. Ah, tak tah nak menjadikannya kan, Tawna al-ilmi di asli Jinnahattam itu nak menjadi cajawa bercerita jawab syarat taklu, cakap jawab syarat sudah pernah nak, anda dah bukti mana yang pun apa apa benda, apa apa kecalon daripada sesuatu yang ada ia di dalam dunia ini, hari taklu, apa apa kalau yang ada di dunia ni, maka Tahu dengan usia udama tu wajib. Oh, nanti tak boleh dengan apa-apa kaya ada dirinya. Kalau tak ada. ah, tak. Kedua-kaya tahukan asa udama itu amru muta'afiqafi nasi sama ada-ada dunia dan ada dirinya. Haa, tapi tu tak puas nak jawab tu. Lalu tu kami kata, Kata aku, haa, dekat-kat, kami nak kata. Apa-apa perkara yang ada apa hak ini hmm. nak dapat jawa, jawa, Tapi tu, jawab begitu. Jawab qul tahu kan aqulu la tahatu hak jawab itu aqulu itulah. Ada quran ilmana tasternahu بذلك dan kesungguhan kami tafsir ba aqulu la tahatu li anna dauna al ilm kerana keadaan tahu. Ini makna tahu dan nak percaya ya. Keadaan tahu dia afdal segala tahu dengan segala pokok agama tahu kata tuhan ad tahu kata tuhan syur apabila kau hidup di dunia anda tak akan apa mahma yang kau jawah tak dalah ada tak ada ada lah, mesti kalau yang boleh ah itu kata ad-dull Allah taala ngatif pun macam saya kata ad-dull tu banyak ada dak ad-dull taala amrun muthaqqiqun fi nafih Walaupun Allah pada kata tak ada Tuhan pun tak, katanya Tuhan ada. dia pengamun hati tu. Ha dengar itu Kalau yaqu ujah maka tidak sanggah ulun menjadikannya. akan daunal ilmi di aqlid tu tak boleh nak jawab menjadikan apa jawab ke cerdik tak tok Tak jawab cara Ha kalau jadi terjawab sarat, jawab dia tuyuk sarat. Ha, mana kalau ada hutung baru jawabnya? Ha ada tahus wajib. Ha walha ka yumtahqiq inati. Oh, ah, bila begitu Masuk macam pula. Ha, la budda. Ha, dah begitu dah. Ha, fa iza la budda min taqdiril qawli. Ha apakah maksud itu? Tak dapat, tidaklah, mesti dalam Tak percaya, tak selepas Daripada kita ketid Macam kau, macam bukti Kami kata, ay fa'akul Macam Haa, dengan dalam hadisi Kita boleh kita tahu Apa nah. ha, ilmu ulama Jadi macam ayo Itu ada hijab saya macam, haya, macam, haya, macam ha? hmm, Jadi, sebab tu kita perlu mengaji ulama ala ala ala ala Terima ala'i banyak Nah, seorang lazim kita dalam Nabi Jangan sama sekali kita Lepaskan diri, ingatkan menyesal Kamu dia, maka keluar untuk ibadah ni, maka kita ada Nabi dah ni, maka kita ada Nabi Nabi pun, maka dia ada datang Menambah ilmu pada tu ah tu dia Baik danlah masalah kita mengaji ni kena tak ada bagi kita ayat tak ada nak tunggu ke ilmu nak boleh nak ilti untuk kita dulu bila kita itu tak ada dan masyarakat pun dia situlah. Ah nah amang nah, tu bagi kita ayat ada dah pun kita suka membau juga nak dia. suka rela nak apa nak melafazkan ilmu kita Karena dengan kita ajar tu dia payah sebab tambah-tambah musuh tu. Ah setiap kita bila kita ngaji apa betul putih matanya. Tajam pula. Ah, tu dia Baik Aku tahu tu juga Haa, ah, baik Kalau bagi dia, bagi susah Ya hak tidak Hak tidak ada apa bahagiannya. nama-nama bahagian dinayang. Kita ia ajar dengan ah. Kita ia ajar dengan salah ah. Ia ada masa untuk tengok kita Malam mana pun Dia, dia masa untuk Karena bila tu tengok, dia masih ha. sikit Tengok, tengok, tengok Haa Tengok, tengok ah, soalan hajim Haa, tu Mesti dia harus Amallah kita Ha nah, ha, abang bagi kita hendak mengajar sudah senang nak tengok, nak tengok. Ada dah mengada ha, ah, tak tengok. Ha, baik itu, nak tengok. Ha, dia labuh. Abang tu kita hendak mengajar pun kita tengok Luar kita tengok Sebab tu malam minggu malam jabu bukan main, main, main minggu, minggu main. Noh, kita asyiklah. Memang udah daripada mengajar kita ada tambah hadiah ni. Jangan gatarah, apa bagi apa, belah -apa, -apa, -apa, -apa, -apa, -apa, apa. Ha, dia kita kata malam minggu main. Buka terkendirikan dengan Allah Ah, ini dah. Ah, untuk kita dah tu Ustaz kita ambil pahajian ada dah Haa Masa pergi Ustaz kita Haa Tak ada dah Haa Haa Haa Haa Tu kena yukar semua pun Haa Haa Baik Kemudian Itulah yang kering Takti tu Ya, Dia datang Tapi dia wakar Ah Haa Tak ada Dia wakar tu lah buat pun culpa ai itu maka kita ada fakta pada taknya ya masallah ni ya kita katana jika auzul qal kalau gitu hak kami sedepa aku itulah kat lepas tu bua rupanya bal ainun apakah ada apa bila diru akan tau ah Maksudnya mesti pada tau tak aku dulu laser tu tak ada dalam panah ke tu ...kana kata, wadzah adukal ilmu. Tak ada kata, aku lelahkan buah itu. Haa, baik. Abad, bila dibuahkan kau, ...wajabah hazbulka'i ma'ahid. Wajiblah uleh buah jika kau. Sertanya, serta khazah kau. Ini jangan kuada. Nak buah aku lelahkan, enak kuah. nak kata, fah. Kalau kata al-ilmu saja wala. Wadzah adukal ilmu ya. ...apalah perjalanan turut syedah. Turut syedah yang pernah masuk ni. Tak ada apa apa boleh datang. Wa ba'du'al a'inu bi'aslul dini. Tak ada apa. Nah, kita baru siang Zahur sual kena ada hmm, kena wa ba'du'al a'inu. Tak lah. Wa ba'du'al a'inu bi'aslul dini. Haa. Zahur. Tak ada. Tapi kena wajah sual kena tak apa. Wa ba'du'al a'inu. Haa. Tak ada kata wa ba'du'al a'inu. Sahabat Tau tu buat, dia kena buat sekalian Poh, Bapak tak buat Haa haa, tu dua kata Kana masbah alihil ismu ni Sebagaimana telah Dia sebut tegak-tegak lah dah Sebagaimana terus tegak Sebagaimana terus tegak, tak tak Atasnya, atas kata Hazah Poh, serta Hazah Tau Uluh al-ismuni Atul al-haji Buat hasyah di atas Apa dia tu, atas al -tiyah. Ah, ha, dia semua ni Ah, Dia katakan apa? Ah, Tapi nak jawab kan? Ini kursa, bul cuti ljawabi Aku pun kata pada jawab ha. Aku katakan, kan? No. Al-mak'alatu ila ha. fijakin Ah, Bermula mak'alah ini Hak sila fijakin Bukanya masalah istiqfa kia, bukanya masalah bahasa istiqfa, bukanya masalah ijma, kata nak jauh, soalan ulama-ulama nak uji, tak ada, tak ada Hila -hila. Aa, tak salah sebab apa kata masalah siladiah lian nahuna cak Kerana sebab kata masalah siladiah, kerana bahawa tu ada di sano isi isi hasil masalah pada masalah azab kau atau azab kau Karena di sana, sih ada masalah ada kopi circular aritmatik sih circular masalah. Pada masa pada demikian itu masalah tu ada kaulan, bintang enam kotak. Bagi anda ada kaum di Jawa di udah tu titik jinjit. Kaulan di Ada kaum mengatakan dengan arut tebu ko. Haa, ha, lah, dah dah ni lah tu tak ada ni Haa, tak tu misalnya kata Wabadu fal ilmu Dia tak tahu wabadu al ilmu Manakala kata wabadu al ilmu Buat satu jala Ah, ha, tu dia ha, ni satu jala Haa, ni tak ada silah ni Boleh kita berjala tuqta Boleh jala tuqta ni Apa lagi, di siksa tak ketik Siksa baru rapah sangat-sangat Haa, lah. uh, tu dia dia Tiada guna kerana bahawa ada di sana, ada physical masalah pada demikian ini masalah tu, pada demikian itu masalah. Ada kawalan, ada kaum daripada ulama dengan kata harus sebabko tertazah kaum. Sebajamana kaum ini sama zacarohus dayuti, dayuti, saya boleh baca dayuti, dayuti, ada juga kata ciuti, ciuti Ah ha, Sayyid sebagaimana barang yang telah sebutkan dia ya barang kata jawab yusril fa' ma'a 'aliqu oh, tadi. Bulu Imam Suyuti rahimahullah taala dia ya, sebut di mana dalam kitab ya, fi ham'il hawam na maksudnya ham'il hawam fa yasib Ham'il hawam apa yang dinamakan. Abai makna tu nak tanya kalau ada kita terus tengok bila la ham in hawamih ah hader in hawamih ada sikit ham ni payah sikit kerana jaimil al halqoni itu apa mai daripada halqom mai juga bisa faud ni patut jadi duo al halqom pula itu kan ham in yang bayang ni nah dalam ham in hawamih ah tajam ade wal fao nak cakap ko ni sebab fao pada qalimah ni dan bermula foam pada buku pula Itu situ wa fi'asum fi jawabid amma al muqaddarati so, pada kata-kata bal ilmu dia panjang ko tu jatuh ia pada jawab jawab bagi amma amma hak ya ditakdirkan aa muka tak ada ni aman wa ba'du aa wa Kadibine ada dia, adanya empat adakan mal mukhtaroh. Ani Jawa atau al ataupun macam-macam lagi. Al itu, ataupun boleh kata itu wati atau di Jawa bilawu, boleh kata jawab uwa. Atuh jawab Jawa uwa wana wa anai bagi siri Jawa bilawu jawab wa wa an naibati anha wa hiya dati anha an al muqaddarat tabi daripada anna mm tak boleh jejaklah dulu apa so mana boleh dengan kata jawab bagi anna atau boleh dengan kata jawab bagi wa wa ya dati daripada anna <coughs> ha begitu kau masuk gitu tadi ah aku tak ada <coughs> Haa, kalau cikap pasal nengkau secara baru ni, tak boleh dia buat para lain lah. Haa, dia nak memudahkan pagi ayah, ayah yang baca tu, dia buat para lain. mula. mulak. Habis dia mudahkan, nak nak cikap dia, dia dah penuh. Penuh, tak tahu kata di mana, stofin. Ha, ah, tak boleh pergi di mana. Haa, haa, ha. habis dia nak bakal kaedah tu. Hmm, so dia. Haa, paralan dia nak memudahkan tu, dia buat cara, haa, cara apa ni, cara baru. Haa. Hmm, jadi, <coughs> bawa kita katakan apa? Buat tanda-tanda, aning ha, tepat boleh berisi, Ini tepat tak boleh berisi. Kotoro E, Kotoro E dulu tulis penuh jadi, bawa saya titik mana huruf, mana tak mana tak ada bayu, nak apa saya nak cakap tak, tak bayu ni? Atau ha, jamalah, saya tengok jamalah kita tak ada bayu. Kena baca, kena baca dia dah Kotoro tak ada bayu. Kita ha, jamalah dengan kita tak ada bayu. Sebab tak boleh lagi kita katabari bertitik dah Kita kena nafok, kita kena nafok Kita buat-tau buat titik, titiknya Baik, kalau tak ada, titik tak ada pula Haa, mana-mana-mana-ja Haa, mana-mana-ja, mana-ja Mana-ja, mana-ja Tak tahulah, haa ni kerajaan dulu Lepas tu bila dia tambah, haa ni ada kerajaan tambah Haa ni bila ah ni panggil tak Bila ah ni, tambah titik Haa, boleh dia jauh, akan lepah, tak, Tambah baik, haa Boleh dia jauh, babi lepah, bimu Haa, Ha Itu dia. dia. Pas tu makruh pula qiraat tambah pula g. Secara kata betul ni boleh berthi deh. Kita baca boleh betul sengaja nak betul boleh sini. Kalau nak penuh lalu boleh. Haa, ini, Haa, dia boleh. Secara kata jawaz. Nah wakaf sini jaiz. Ha tu dia. Orang bubuh pula, lam rukah la rukoya. Mana waqal aula. Mana berthi boleh tapi kalau dikir, dia selalu dia malas. Ha ya tanda berat. Saya nak -kir, dibaca Nah Ah ha, pun untuk qawi sebanyak-banyaknya nak qira'ah sisa-sisa bab pun satu juga bab membaca sekalakala kita dah ya, boleh dalam bentuk sudah ke dalam Al-Quran catatan kalau juga istilah hadis ah biar kalau diizinkan tengoklah ah ha, mungkin nah ha, utamanya okey kita ada ke satu cha ha, ah satu madah dalam kata ilmu qira'ah tentang membaca Paling buat kita ambil tajad ah akan ha, baca dalam bentuk kata-kata ini isauk ilmu yang penting juga ada halat kitab ini dia. Kalau kadang-kadang kita senang dalam membaca, senang membaca tak tahu kalau waqaf hukum tajwid macam mana, asyik ha, satu juga page ha, ni. insya-Allah izin ah ha, kita akan okay, ada waktu. Nah, <coughs> paling rugi paling bijak kita ambil surah yang yang lalu kita tak guna misalnya surah yaasin nak kepada amal di mana saja Surah zariyat Ha, surat awal surat ha, pada peti, kita main surah awal surah Tilka ni apa yang penting macam surah-surah tu. Ada juga tema mana Tidak menta rendah. Ha, ini dengan dia cik kalau membaca kaedah ha, dalam membaca hubungkan dengan bunyi apalagi hubungkan dengan makna. Insya-Allah saya beri izin al-Fathinah. Ha, ini ada ya, ayat macam Baik. Ah ha, sambung. Ah ha, ni wal ilmu ma kadha diqul. Aa, tapi mana kaedah kita ada kena karena ulama ajar kaedah kita tahun ni empat butir ni empat wasah ni nak ada rukun ikhtinah kita boleh tahu dengan kaedah dia. Kadang-kadang nak penuh muka tak tahu nak butir mana rukun salahnya dulu. Ha. Nah, pandu kepala air ke mana tak ada. Ha, betul. Tu kena kebas pada mana tak ada. Ha kita bayar ni buat oma buat muktamad. Tu ha dia buat. Tak ada benda. Ter. Nah, tapi kaedah tak ada. Wal ilmu Tak ada lagi Dan formula ilmu Iyalah Dari sini nanti dia macam ni Ilmu, pengertian ilmu Apa dia? Iyalah Idratik Cairi dihakifat ni nah, Macam mana ilmu? Ah, ilmu maknanya mana? Kenapa dia berjumpa pada tahulah ni lah? Haaah Jadi lah Tak ada dan ada pencuma daripada itu maka bermula tahu ha dengan khair dia dari secara tat. Ha i ilmu makna tu. Ilmu dengan makna ibratu syai dapat atas waktu dengan yang sebenarnya. Apa panggil tahu? Secara telah dapat atas waktu tidak sebenar pun yang pohon di muraqab. Ha dapat atas waktu di Ha, Jaijo ke inu, anak tanya kata jadi pak Jaijo, jadi pak En, ah taknya, jadi berkat, ah itu dia. Repok penasa, repok pak Jaijo, nasa, ah jadi, bapak tidak dapat buat tu di hati bapak. Jaijo, ah repok penasa, repok pak kalau tanya nahan repok, ah itu dia jesse di hati bapak, bapak sengsing. Kau tanya tahu kau? Haa, isu yang kau cair, harang tu? Isu yang dapat sesuatu di hati-hati Nah, nak rokok ke depok? Kau tak tahu, kau tahu, kau tahu Haa, isu yang tinggal penuhi ke tak penuhi? Kau tanuhi ni? Sebab-sebab orang nak cair Haa, kini cairi, kau ada Dia panggil kera tu, cairi tu dihacari tu panggil ilmu Ilmu yang mana tahu? Tahu, hak sebenar Oh, ini betul, ini Begitulah, makna ilmu dengan makna itu itu Itu bagaimana barang yang berkata-kata Ilu Ar-Rawih. Nah, Ar-Rawih ini Senar daripada ulama terkenal. Dia ini Daripada ulama ulamak Ah, Itu dia. Nah, daripada ulama Lurah. Ar-Rawih. Wawwa Makalah Ar-Rawih terhuluk keutamaan. Hmm, situlah seumpama perkataan tafsir Islam Zakaria Al-Ansari. Ada ada kenapa? Ibrah isi itu adalah ma'budiyah, arti apa itu? Ha ha Ar-Razi berkata, "Inna li ma'na ibrah isi bi hadatik kana." Apa maksudnya kata? Ibrah itu adalah ma'budiyah. Hal itu dia dia ibrah, bukan fikriyah ibrah. Ilmu semua tak apa Tahu kentu waktu Dapat kentu waktu dengan hak -hak yang sebenar Dengan hak sebenar Haa, Tia kata Dapat waktu waktu Allah naik atas barang kelakuan Hua Iyak-yakat bihi Ini mutalam bisun bihi Buma Haa ni Baik tu Isin Haa ha? Kamu rapat apa tu Bukan judul tu Isin kau punya atau harap Mahuwa alaih Kita dapat. apa Isin Haa Allah mahu waduh. Saya katakan segini, Allah mahu waduh. Itu, tak tahu yang ada tujuan. tak tahu, saya tujuan yang dia kejutan lagi. Haa, dia. Tahu tak tahu. Haa, dia tu yang dia kejutan lagi. Haa, Tanya tu, Tahu tak tak tahu, Mujahid? Haa, Tahu tak tahu, Daya? Tahu tak semua. Haa, Jaha'ul tak? Tak tahu. Itulah siap-siap satu. Tahu tak tahu? Tahu tak tahu? Tak tahu tak nak wakduk-wakduk lagi. Wakduk lah. Tak tahu dia lain ke siap. Tak tahu lama dia tak tahu. Macam dia. makna dia lah. Kamu dia nak tambah lagi. Wai, jadi mana dua ibarat ni masuk satu lah. Kalau ibarat kata Idraqusya, dia habis kata. Kata Syedul Islam, ada adalah nahuwadi. Tahu siap-siap waktu, barang pelakuan gua yang ya serti di semua matlab bisa diri-diri. Ah. Kalau begitu nak dengar kita tahu kata ayat ini ha itu makna alamahu dunya. Wa yaqla tu haqiqatan ardhiyyah. Dan di istilah di pantai akannya istilah orang ikat nalik. Jadi pantai akannya ada ilmu. Ah ini dengan dialah haqiqatan ardhiah. Ada caca ismail ashabah, ada caca arfiah, ada caca negara batu terkenal di dunia agama. Ada bukan asli dia, itu pasal fiqih nama nama masuk dah. Ada caca arfiah. Walhaman asli dia fiqih nama masuk dah. Itu nama nama masuk tapi kita jadi hakikat arifiah. Faham enggak lagi dekat ya, maksud salah salah bacaan rasmiyah tu. Itu hakikat arifiah dia makna asal. Makna asal ni solat kena nak maknanya mana buat baik. Nah itu dia. Ah solat ana kebaikan. Ke atas pada doa mana adia'i khairin. Nah adalah pada makna hakiki sungguhnya mana apa solat? Minta ke baik. Siap segala makna hakiki tu. Tiba-tiba kita dipakai falah makna sembahyan itu bukan makna dihadisi itu. Maka banyak hati-hati Sudah terkenal di kita bila tubuh falah, terkenal tak semuanya. Seolah-olah makna hadisi itu. Alhamdulillah kita hadisi. Bila nak klik makna hadisi yang tunggu, ini kena berhajak pada karenak. Kata falah, ini baca makna doa. Kena berhajak pada karenak, itu pelak. pelat. Maka, kita nak tahu makna lain, pakaian kronoh. Tapi bila jadi hakecak asia, nak tahu makna apa itu, cuma ada trend. Ah, ha, dia bolehlah. Ha, ah, ha. ha, nama dia ilmu untuk makna hakecak semua tadi. Ia boleh tadi. Nama dia belakang, <tus> ya, ada juga membaca segala hakecak asia, ilmu tak, makna apa. Ia terlalu agak kawah, agak muda kawah nanti. Ah, hanya hakecak asia. Yang banyak ilmu kan makna pedok. Ilmu makna makna segala kaedah, Nah, yang kita dibincangkan kita dibaca dengan ah berilmu tu, nampak sangat ceria. Ah, banyak mahum, ilmu. Ah, seorang banyak ilmu, tulis banyak ilmu, ah banyak ilmu lagi. Ah, nampak banyak ilmu, tapi banyak ilmu. Ah, siapa banyak ilmu? Nampak banyak ilmu. Nampak banyak ilmu. Nampak banyak ilmu. Nampak banyak ilmu. Nampak banyak ilmu. Nampak banyak ilmu. ilmu. Nampak banyak ilmu. Nampak banyak ilmu. Nampak banyak ilmu. Nampak banyak ilmu. Nampak banyak ilmu. Nampak banyak ilmu. Haa, saya nak senang kalam Al-Fa'il Al-Fa'il Al-Fa'il Al-Fa'il Al-Fa'il Al-Fa'il Dia akan kawahi Mugawana Kan dia ilmu juga Haa, kan dia ilmu juga Haa, tu bukan maknanya dihaksa tu Ajak-jah, aku ah, lah Maka tak usah ilmu Maka tak usah ilmu Maka tak usah ilmu Dia juga tadi Wintah Wintah Dan satu lagi Wa'alal malagasi Haa, tak tak ada Al-Fa'il wa yulqadu bi-illah allati aj'alna bi-juz'a 'ala al-malakah ah satu sifat yang tetap ada pada diri setiap arah melainkan jadi ha ni makna sifat ma'na ni ilmu makna al-malakah illmu sifat makna satu sifat yang tetap dia punya sifat rafiqah satu sifat yang tetap allati ya sifat lakutan Allah akan jadilah begitu Ah so ilmu makna fitbah tapi fitbahlah tak nak jadi dia tetap kisah yang ia قد تدير ya quatour year ya ta'ar ah dalam tasir rajab rame alli tsabarul galu ah ia kuasa ia soalnya dia قد تديرو ia kuasa ia soalnya biha dengan dengan bab malam ke tu dengan bab ada tu Kuasa ala ibrotati juz'iyyati Atas segala dapatkan dia bahasa juz'iyyati Haa, tu dia kita tahu benar bahasa secara diri Haa, boleh tahu secara diri Ada pun ilmu makna kawak-kawak ni Kau tahu secara kulit Kau katakan, kalau nak kena isi Iyalah, iya, iya Dia punya ilmu kawak ni, kawak-kawak dah Haa, kita akan kari-kari nak kena kenal cakap ikhkau siap-siap nun yang mati ha, itu cekadah dia kan lagi ah, ha, itu cekadah dia lagi itu cekadah itu cekadah ulamak perak ulamak kiraah buat cekadah itu cekadah mudawan lah ini ilmu po. ilmu kiraah ataupun dengan kata lain ilmu sucihi siap-siap nun yang mati atau tanwe manakala berjumpa dengan salah satu daripada huruf lima belas atau ah, pun jumpa dengan salah satu Daripada huruf yang tenang ah, Nak huruf dia ah, <laughs> Macam dikatakan itu Dinamakan dia uh, ya, ha, ha, ha, ha, ha. Ha, Dia banyak diadak Biar dia, adak, ha, dia, dia. Ha, Cara baca ah, Dia pasti ilmu kawan Tahu tak dia penuh di mana-mana Dia tahu Dia tahu kawan Dia tahu yang kawan okay. Okay. Ha, Dia tahu yang kawan Dia tahu yang kawan Dia tahu yang kawan al-'am ha ila hada ya ya sama kita dulu di akhir dia semua kada ha, dia ha dia am 'ana oh an 'am ha dia tadi kada titik ha titik ha ha titik tadi ha dia tanya ilmu qawaid ilmu mana tajwid ilmu apa orang yang ada tu tajwid ada tu tanya bos ha tu sama ilmu tajwid ilmu qiraah ni mm dia dia mereka itu pada sini pula. Istimah dia. berada di sini. Ah, salimatum galat ala maknai nafiri. Itu yang paling tak ada. banyak yang paling dari ilmu na'uh. Itu yang paling ilmu juga. Ada tahu-tahu saya sebut itu, ini ilmu di mana satu sifat yang Allah Ta'ala menjadi seorang yang kuasa seorang dengan sebab itu atas dapat ke mana-mana duit. Ah, kata-kata tadi, bila dia kata tiba-tiba usaha lagi. nak saya duit, nak saya duit. Jadi lepati, ha, surahkan diri na'an amta' Ha, itu betul, ala amta' Ha, itu nanti, ha, menurut itu, ha, Ha, ada, Harbi itu dengan Yimut Tadda, dia juga berdua, Tadda, Ha, lepas itu, kita berdua, Tadda, Ha, ada, Pancang ilmu, Tak ada mana Tadda, Pancang ilmu, Tadda, Tipak, Ya Allah Ta'ala, Menjadi, jadi seorang, dia kuasa dengan tipak, Tadda, Dia dapatkan, Buna bahasa Yimut, Pancang ilmu, T Ah, Habisnya penyebut dialog lah. ah, atau dialog hanya secara orfia, ya. bukan makna asasnya. Ah, makna asas ada ilmu mana tahu, itu maksudnya. Ilmu mana tahu apa makna asas. Baik, jadi itu wal muradu huna ay wal muradu bil ilmi mana itu? Wal, ay, wal muradu huna ay, jadi dikehendaki dengan ilmu di sini di kalangan sana kita katakan, ilmu anak ilmu baca mana? Ilmu baca mana kawan kau? Ilmu baca mana si Pak Rosi Shahmalacah kau? So ilmu mana? Itu di luar Oh kata dia wal muradu aibul ilmi di kalangan mufanit itu al awalu anak yatam. ilmu makna ibrah. Saya itu dikandangkan dengan ilmu di sini di dalam sana kita kata Kala ilmu, anak ilmu baca makna apa? Ilmu baca makna kawan kau, ilmu baca makna sifat, rasisah, malacah kau Kau ilmu makna hak kudrak tadi Oh, kata dia wal muradu a'idil ilmi Kitalamu mukaan ni tu al-awwali Anaknya haknya tamu Iaitu ilmu makna kudrak Ilmu makna tahu oh. Sabah kejumlah baik awal tadi Adapun kemudian daripada itu maka bermula tahu, ada kalau istilah tadi, maka bermula tahu kan, dengan apa ugamu itu, apa mencialah diwajibkan. Ah, ha, maknanya mana itu, A, ha, ya, adik, kenapa mereka pakai istilah wajib iya, ya guys, kenapa? Kenapa mereka pakai wajib iya, mesti iya. Ah, ha, tidak dapat tidak. Dengan dalil kata murah ya tamu iyalah di daripada makhluk. Ha, ah. Mana-mana kata murah tu tu? Wajalika taunul murah huna al-awal iyalah Haa, jadi dia Wajalika taunul murah huna al-awal iyalah Didalil al-akni alaihi Dengan dalil muhukum atas ilmu Diklahat tu Haa, sahabat tu Mesela hukum dia kata Masa bermula tahun Adi yang panggil tak ada. Khabar ini kita yang makhluk majlis. Nah, astamun. Atau dihukumkan dengan tahapun, dengan wajib. Haa, di tahapun, saya belum giri. Haa, so dia. Kalau begitu, tak dah tak, boleh nak tak wajib. Haa, tahu kalau wajib, tak wajib. Kenapa orang wajib? Wajib sahaja kita. Wajib akah kita, kan tak tahu. Bukan wajib akah kita bermalakah. Tidak ada hadis, ini Tidak ada Hawa di atas di Nak tahu Haa Habis terkata ilmu sini mana Ibu terkata Paca mana tahu Dengan dalam Dia buat khabat Dengan dalam Mu'ad Kamu Itu kan nak kita katakan Dibari Dibari Dibari Dengan dalam Muhukum Atanya Dia panggil Mahkum Alis Muhukum Bithatun Haa khabat Panggil mahkum Bithatun Tak salah ilmu Makna Surah Muqadiluhu Mutadarillah Surah yang bermula muqabirnya muqabir al-ilm di maknil awal Apakah al-ilm di maknil ibrah Itu muqabirnya apa? Muqabir maknil lawa dia itu apa? Lawa ilmu itu apa? Al-jahlu Lawa dia jahil Jahil mana mana? Ada yang pula? Percaya pula Wahua al-jahlu Maksud nah, Imma bakifun Ada cara jahil itu yang selapis Bakifun Yang selapis Wa imma murad syabun dan ada salah jahit itu ya betundang-tinang. Ah busuk-busuk. Ah tahaja itu betundang. Ah ha salah jahit lah Apa ini tak tahu. Ah ha, salah. Ha, ah itu dia. Zainun iselko, cinko, arah. Jawapnya tak tahu. Ah salah. Nah, waktu dia itu. Ah Zainun iselko, cinko, arah. Oh. ya iya. Adek tinggal. tak senang lagi ha, jadi kata di tahidi, yang dua ni lepas juga tak senang Nanti Atu pangin Sabun. Dak kita kata salail al awal. Ha, pada. Sal awal al jahil basiq. Maka yang pertama yang al jahil dia asyanya al jahil bah basiq. Jadi basiq apo ya ha nama dia? ialah maknahu adamul ilmi bisyai tak tahu dengan sesuatu tak tahu apa segala dari adamul ilmi bisyai tidak tahu dengan sesuatu tak tahu apakah ataupun ama min kahena illa tak tahu daripada barang dia ya bahasa kena tahu awak tak tahu ataupun al jahil batin Jahil al Wahdan ada yang teruah al jahiliyah mereka maknanya idro tujaii ala illa dimahua alehiilwaatan jadi balik ke kata kata syaitan Islam maknanya hmm. tu tadi idro tujaii ala mahua di an ala illa dimahua di halukole alehi nah tadi terkaji kata tu allahulu ala mahua di ala illa dimahua di bapa sesuatu akan menyalahi barang selaku wah huwa la ya, yasal alayhi birfaqah apa dia ni kena kata alam nabi mana mustalib sendiri barang yakni ya, berfaqah dengan yang la dah itu yang bercita hitan ah sumah wah atau sumah wah alaih seluwah sebab itu dia dapat itu ah soalatilah dia lah dia lah akan ata ngejahil amuratsa uh, ha jaidernde mahua alamnya dapo itu dinjawa apa tu ha ala billahi aduh tu yang iya tu ha hmm. uh, kalau sempat ke depan pula ha uh, tuhor ada uh, nahwadhiya ha uh, sik alamahwadhiya tu Tuhan tidak dengan aduh tu Tuhan tu ha ah tidak ada itu, masalah itu tidak berdua Itu, itu merosak Itu menyebabkan dengan Demeksi Allah Haa, demeksi Allah Haa, itu dia Haa, kalau ikut diri belakang Haa, an-anak, haa, panjifaru Oh, panjifaru, itu, itu, oh Haa, iya, iya Ada yang terakhir, itu, tu dia Tidak ada wakil, nah, wakilnya begini Mudapaknya lagi haga no bulukani am dapat kekuat di menyalahi barang selakuan dia suatu waktu atasnya pada waktu dia dapat kot lain panya murah sebab pun wa inna ma Dan sesungguhnya di ditanam akan dia akidra husaib ala filas yung ate sebab apa boleh panya murah sebab bang ada ada jemu badapo wa inna ma summiya ai sebab aku dipenamakan ini jahil mana ini jahil ini jahil dengan mana ibrahim sebagai anak dilatih mahuatu itu sebab aku di penamaan murot sebab kumpulan murot sedang bersusun lihat lihat ilhami wajah ya lain karena belajar mana jahil ini jahil ini akan dua kejahilan ah mabuk ilhami listu dzaniri tarana belajenannya melajeninya ya hal jahil melajeni akan jahlain akan dua jahil mana dia jahil pada satunya jah lahu bil jahil ya akan kuat itu yang kedua wajh lahu jahilina fa ayatu bi annahu tak tahu kata dirinya tu jahil kedengarkan wajahlahu bi anani bi anna nafsuhu bi ah tak tahu bahawa dirinya tu yang baik ah ada kata dia tak tahu dia tu kata tuha tak tak dia tu kena dah dia dakwa kata tuha tu berbeza dia tu kena ah dia kata benda dia dakwa tak juga rasa kena kan dia itu satu jahil tak nanya diri tak tahu diri dia tu lagi pula tak tahu dirinya tu kujahil ah pindah dapat tu Wa fi ghalika Haa nah, wa fi ghalika Kita ingat nak klik mana Kita ingat di ini dulu Dan pada demikian itulah dikatakan Jadi wa masuk pada wa fi lah Ini wa fi ghalika si Dah dikatakan mana ada kata, Si ghalika pada manusia itu Kata mana nah, Bahakun bahakawis Jahilkan Wa ma sadri Di anna ke jahilun Wa man li Di an tadri Di anna Ya la padri ah. Ya la itu masuk tu kan tu. Ya Jahil ka cela jahil antau. Dan padahal tidak tahu asal dengan bahasa asal itu yang jahil. Ah, dia makna dia merapat. Jahil ka cela jahil antau. Wa maafadri padahal tidak tahu engkau di nak jahilun dengan wasa-asak tu yang jahil Atau wasa tu tahu Itu maknanya bagi jahil mereka Wa maafadri dan mereka yang kabut bagi itu Dia nak jahilun Nak kata dia nak jahilun tak boleh ni kerana baru rakyat ni Tepat kalau dia dapat nak hendak Nak kata jahilun tak boleh ni Nak kata jahilun tak boleh وَمَلِّي بِعَنْ كَدْرِي بِعَنْ tadri. لَا كَدْرِي Nak kata بِعَنْ كَدْرِي وَبِعَنْ Haa, kata-kata baru rakyat ni وَمَلِّي Dan Mereka Haa, bagian tu Kabir bagian tu Haa بِعَنْ كَدْرِي Bina bawa akan tahu بِعَنْ نَعْدَ لَا كَدْرِي Haa, bina bawa tu Bina bawa tu tu Acah tidak tahu Haa, hak tu yang kata Jahil lah tu kalau begitu fi zalika pada wa fi di kaun jahli imma basita ataupun masalah mudah-mudahnya fi zalika fi kaun nah itu pada keadaan jahil dua bajaj uh, keadaan jahil ada dua bajaj ah ditakalkan orang menyebut ke pada bermakni pada keadaan jahil ada dua bajaj yakni pada umma basita wa umma dan dia itu dua bajai. Jadi ah, banyaklah terjadi kebangkang. Hmm patut untuk beli ada, macam mana bisa percaya tentang ilmu. Apalah kamu pula ti as lid. Ah ya harap mana menyebarkan fakta-fakta yang marah. Ah mananya, patah, patah, patah, ya